Коли розставили посуд і виклали на тарілочку нехитре чистування, мовчання стало гнітючим. Ніхто не наважувався почати першим. І, витлумачуючи цю нерішучість на свою користь, Уляна промовила, «Може, все-таки розкажете, що ж насправді сталося з Мариною?» Володя відвів очі, поклав долоню на заварник, начебто не покоївся чи не захолонув чай, і Уляна раптом усвідомила, що випадково влучила в Яблочко. «А що саме тебе цікавить?» – брутально перепитав черевичний. «Я хочу знати, чому вона померла?» Жорстко відказала вона, стараючись, аби це не прозвучало як прохання. Микола глумливо хихитнув і награно звернувся до приятеля, вдаючи внутрішнє вагання. «Як, гадаєш, Кременю, сказати чи ні? Скажи!» Кремєвий продовжував сором'язливо ховати очі, зосереджено вивчаючи ручку заварника. «Так от, розтягуючи кайф, Микола дістав непочату пачку сигарет і демонстративно довго знімав з неї упаковку перед тим, як закурити. Я її вбив, чиркнув сердечній повинах і вкинув до ванної. Оляна спантиличено окинула хлопців поглядом, спішно митикуючи, до чого цієї жарти. Володя нарешті покинув муля течайника і підвів на неї спокійні, вивчаючи очі, жадібно втупившись ними вулянене обличчя, ніби боявся пропустити найменший відтінок її реакції. І вона збагнула, що помилялась. Ні, він не соромився, просто таким чином уникнув Пафосу, з яким червечни повідомив про вбивство отже отже вони таки вбили Марину і ймовірніше за все не лише її чому вирвалося у неї безглузде запитання вона несвідомо схопила обома руками волосся і відчайдушно стиснула скроні чому власне їй здавалось, що вона знала відповідь, тому що не могли інакше, тому що відчували насолоду не стільки від вбивства, скільки від безкарності, тому що досі вірили у свою надприродність. І Надю? Надю теж? Передбачаючи відповідь, тихо уточнила вона. «Будеш реготати, але її і твою Тоньку», – зверхньо підтвердив черевичний, упиваючись власною величчю. Останнього зізнання Уляна не очікувала. «Тоню? Ви?» – прошепотіла вона неслухняними губами, тільки тепер осягаючи всю глибину божевілля друзів дитинства – «А її за що? А хіба не було за що?» Кремнєвий схрестив руки в замок і сперся на них під боріддям. Вона була наркоманкою, людським сміттям, моральною почварою. «Здається, ти забула, як колись разом із Богданом Палко виголошувало, що наркомани...» наймерзенніші створіння. Ай-яй-яй, Улю, хіба можна так легко змінювати переконання? Твоя довбана сестричка почала шантажувати мене. Не бажаючи залишатись поза кадром, агресивно втрутився червичний. І все через тебе громова. Не треба було у сні тонька. Вирішила заробити не кайф капусти. Подзвонила мені і каже, гони бабки, бо піду до ментів. Ось і довелося дати їй те, чого хотіла. Трохи забагато вийшло, але така доля. Він огидно зареготав і по-пані тиснув її в плече. Такі пироги громова. «А чоловіка Мареєвої за що?» «Це не ми», – слабо всміхнувся Кремнєвий. «Ти на нас уже всіх собак не вішай, будь ласка». Марининого Валеру Жовтяк замочив. «До речі, твій Пашко таки встиг відіслати кудись слід касету з зізнанням. Жовтяка ще в лютому забрали». Хіба не чула? На початку весни всі ЗМІ тільки про це й торочили. А як же? Доблесна міліція розкрила вбивство на замовлення. Замовник зізнався і ніяких тобі політичних мотивів. І Костаняна теж не ми. А от квартиру Маренщину це я тоді перевернув знову взявся за хворобливе вихваляння червичний, зняв сусідню, переліз балконом і те, що лікар прописав, і стежив за вами обома теж я, а Маринці все Богдан марився. З Мареєвою ви прокололися, іде слідство, і ти, Миколо. Будеш найпершим підозрюваним. Механічно прокоментувала вона, але черевичного це не зачепило. Ага, бачив я того слідчого. Такий зелений, як твій Павлусик був. Певно, вже і на дівчаток заглядається. Він засміявся власному жартові. Як гадаєш, Громова, потрібні йому гроші? щоб водити дівчаток у кіно і купляти їм цукерки. Ось я думаю, що потрібні. Микола поцокав язиком, розвів руками, зображаючи співчуття і додав. А якщо не потрібні, тоді не жди мене, мама, хорошого сина. Вони досі сиділи навколо столу перед чашками з чаєм, і тарілочками з вівсяним печивом та варенням. У ляні і на думку не спадало тікати, тягатися з двома здоровими, дужими чоловіками їй було не сила, отож вона і не робила спроб, а сьорбала чай, гризла печиво і кволо перетравлювала почуте.